בעזרת השם ידבח עלים לתרופה המשך קמ"ג בעזרת השם ידבח, יום ג' חוקת תקצ"ד, בפרט קטן אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי עתה והיה לי לנחת. והשם ידבח יעזור לך שתכנוס מרע לביתך בחיים ושלום ויזמין לך שותף טוב, וכל אחד על מקומו יבוא בשלום. ותזכה בביתך לעסוק בתורה ותפילה ומעשים טובים ולהכניס אורחים הגונים אתה וזרעך לדורות עולם לאורך ימים ושנים טובים עד אשר ייבנה חל על תילו אמן כן יהי רצון. עתה תדע שבדעתי נתחדש בשבוע העבר לנסוע בסמוך אם ירצה השם לאומן. ובדעתי לנסוע ביום ה הבא עלינו לטובה סמוך לשבת או אחר שבת הבא עלינו לטובה בסמוך. לחשוב שם מחשבות בעניין גמר הבניין כי הכרח לחשוב בזה, ולהתפלל על זה הרבה. נשא עיני אל הערים מהן יבוא עזרי, עזרי מימה' וגם בניין ביתי, אני צריך לעסוק בשבוע זה על כל פנים, והכיס ריק וכו'. אך לה' הישועה שיעזור על הכל, כי הרבה הרבה רווח והצלה לפניו ידבח. והיה מהראוי לנגוס אותך גם כן, מה שנשארת החייב על הבניין על באומן. אך איני יודע אם אתה יכול אתה לתת לכסף מוצא. אך אם אפשר איזה סך, על זה מעט או הרבה מה טוב. <coughs> והשם יברכך ויצליחך בכפליים ברכה ושלום וחיים. כי ונפש אביך החפץ ומתגעגע לשמוח בכם, שיקוים בכם, ישמח אביך ואימך וכו', נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. גם רבי מרדכי וכל נפשי שלומנו ביקשתי כל מה שאפשר שישלחו על הבניין הקדוש באומן יראו לשלוח מיד בשבוע זה למען יהיה לכם חלק טוב בגמר הבניין הקדוש ונורא מאוד. קמ"ד בעזרת השם נדבך יום א' פנחס תקצת דפרת קטן רב שלום לאהובי בני חביבי הרבני המופלג מורנו הרב יצחק שיחיה. מכתבך קיבלתי זה שלוש פעמים ולא היה לי מי להשיבך עד היום. ומה מאוד הגדלתי השמחה על המכתב מלבוב. אם אמנם עדיין צריכים ישועה ורחמים רבים, שיהיה נצמח מזה הפירות הטובים שאנו מחכים להם. אם כל זה טוב להודות להשם על התחלת התנוצצות צמיחת קרן ישועה בעסק הזה. כי איך שיהיה בחסדו יתברך בוודאי אין זה דבר ריק, מה שהולכים לעת עתה מכתבים משם בעניין זה. והשם יחוס על עמו ויגמור בעדינו כרצונו וכרצון ירעיו האמיתיים וכולי, השם יגמור בעדי. ובעניין ביתך שקנית למזל טוב, גם כן נתת שמחה בלבי מה שפטרת את השכן. וכפי מכתבך, השני נוח לך מן הראשון. וגם ברוך השם שכבר באת עמו אל עמק השווה, וזכית בחלקך שחפצת. ועל הכל טוב להודות להשם על העבר ולבקש על העתיד. וגם כפיי פרוסות לשמיים שתזכה לכנוס לביתך לחיים טובים ארוכים ולשלום. ותזכה לעסוק שם בתורה ותפילה ומעשים טובים אתה וזרעך לאורך ימים ושנים טובות לדורות עולם. ויהיה שלום בביתך ורענן בהיכלך עוד תנוב בשיבה טובה ותהי כגן רבי אמן כן יהי רצון. והנה תהילה לקהל יש לי עתה שיחה נאה בעניין בית ישראל הנוגע לתכלית האמיתי הנצחי. אכן פנאי לבערה בפרט בכתב על פני השדה. וכבוד ידידנו רבי נפתלי נורו יאיר, הוא אתה פה. והיום ומחר ייסע מפה, ואני אצליח לדבר עמו, על כן אי אפשר להאריך כלל. ובעל הישועות יושיעך ויצליחך בכל אשר תפנה, וכל הקמים עליך לרעה מהרה תופר עצתם, ותזכה תמיד לאדבקה מחשבתך בעלמא דעתה, מכל המחשבה דיבור מעשה שעובר עליך בכל יום. דברי אביך המצפה לישורתך ומעתיר בעדכם נתן מברסלב. קמ"ה בעזרת השם יתבח יום ו' שבת קודש פרשת פנחס תקצד לפרט קטן. אהובי בני חביבי, מכתביך קיבלתי מרב פנחס אניס וכביעדתי מקודם מרב טוביה מטפלי כשנכנסת לבית חנא הקודש יהי רצון שיהיה לחיים טובים ארוכים ולשלום לך ולכל ביתך ותזכו לעסוק שם בעבודת השם באמת. ויהיה ביתך בית ועד לחכמים, בית פתוח לרווחה. בית שמגדלים בו תורה ותפילה. וכעת כבר עבר חצות היום, וקדושת שבת קודש ממשמש ובא, ואין פני להאריך כלל. וכפי הנראה לא אסר עוד שום נסיעה בעזר השם נדבח, עד אחר שבת נחמו הבא עלינו לטובה. דברי אביך המצפה לראותך בשבת נחמו הבא עלינו לטובה. מי ייתן שנזכה להכין עצמנו מעתה על שבת נחמו, שנזכה לנחמה שלמה על כל צרות נפשנו, שלא ניסוג עוד ממנו יתברך, שזה עיקר הנחמה והישועה על הכל. נתן מברסלב. קמ"ו <קופמנבב> ברוך השם יום ב', ראש חודש מנחם אב, תקצת, דפרת קטן. אהובי בני חביבי השם יתברך, ישלח לך יפואה שלמה קל מהרה, וישיבך לאיתנך בשלמות. בזה השעה קיבלתי מכתבך עם מסך 240 קופיקס וחוץ מזה כמה וכמה פרוטות של בלך ואיני יודע מספרם ולא נזכרו במכתבך כלל ואיני יודע למי הם שייכים והנה מלאך תבין גודל צערים מצערך ואיני יודע מה להשיבך עתה בחיפזון כי מוסר כתב זה נחוץ והיום פנה והוא סמוך למנחה והמכתב מיום פה חסר קצת עדיין לא בא לידי ואראה לך כוח רב. ונפלאתי עליך, בני חביבי, על אשר עדיין אינך יודע שבכל יום ויום מתחדש על כל אחד כמה מניעות ובלבולים שונים אשר אי אפשר לבאר. וכל זה בכלל מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה בכל יום מצרו של אדם מתגבר עליו, בלמעלה הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו'. גם איתה בדברי אדוננו מורנו ורבנו זיכרונו לברכה שכל אדם בהכרח שיהיה לו צער בכל יום. וצריכין המתקה גדולה שלא יתגבר הצער ביותר חס ושלום. ומה זה חידוש אצלך מה שאובר עליך, והכרח כללך על פי הדברים ששמענו ממנו זכרונו לברכה, אין שום דבר מה לעשות וכו'. ותאמין לי בני חביבי, שזה איזה זמן שאתה בעצמך כתבת לי והזכרת אותי דיבורים אלו הנ"ל במכתבך, שאין צריכין לעשות כלל וכו', והחיית אותי בהם מאוד. אף על פי שבאמת מפי שמעת אותם, אף על פי כן באותו הזמן נשכחו קצת מליבי ועתה הזכרתני. וראיתי אז גודל מעלת שיחתנו שמקבלים דן מן דן, וכבר ידעת שהעיקר הוא הרצון, ותהילה לכלא יש לך רצונות טובים וחזקים מאוד, ואתה פועל בהם הרבה לטובה בעזרת השם ידבח. ובתוך כך אתה חוטף גם כן כמה דברים שבקדושה. ולהשם הישועה שתוכל בעזרת השם ידבח ללמוד יותר ולעסוק בתפילה יותר, כי הבא להתאים מסייעין לו, אומרין לו עמתן. ואף על שצריכים זריזות גדול, צריכים גם להמתין הרבה. ובוודאי כבר שמעת ממני הרבה בכל זה. ועל כל אלה העיקר דעיקר הוא גודל כוח של זקן דקדושה, סבא דסבין, שאנו נשענים עליו. תהילה לקהל, יש לנו על מי לסמוך, יש ויש, בעולם הזה ובעולם הבא. חזק בני חזק, כי השם איתך ועמך אל תירא ואל תחת. והשם יסעדך מהרה ותשוב לאתנך. ותחדש כנשר נעורייכי להתחיל מחדש מה שתוכל לעשות בכוחך. והנה אתה שכיח מאוד גם פה ובשאר עיירות מחושים וחולת כאלה וכאלה כאשר כתבת. אך מה שכתבת, שמחמת צער ודאגה בא לך חס ושלום, אתה צריך לשוב על זה. כי לא כך הוא המידה, ולא כך יפה לך להיות נמשך אחר הצער כל כך חס ושלום. כי צריכין להזכיר את עצמו מיד כשעובר איזה דבר, שכל מאורעותיו הם לטובתו. ולקיים דברי רבותינו זכרונם לברכה לעולם וכולי דעבד רחמנא לתו עבד. יותר מזה אי אפשר להעריך וכפיי פרוסות להשם. כאל שכאי יתן לכם רחמים, רחמים גדולים, רחמים פשוטים, שאין בהם תערו ודין כלל. ויהיו רחמים בידכם שתזכו לכל טוב בזה ובבא לנצח. דברי אביך מעתיר בעדך ומצפה לשמוע טוב מאיתך מהרע נתן מברסלב. קמ"ז בעזרת השם נדבח, יום א', ראה את הקצת, לפרט קטן. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי עתה, ואם אמנם יש לי צער מזה שבאת לידי זה להצטער כל כך בדרך בשביל רווח כזה, עם כל זה, זאת נחמתי, מה שכתבת, שנזכרת בדברי אדוננו מורנו ורבינו זכרונו לברכה, שדרך הוא תיקון הברית. ובכוונת אלול, ומהסתם חשבת אז כמה דברי תורה, וגם היה לך בתוך כך לפרש שיחתך לפניו ידברך, כאשר דיברנו מזה כמה פעמים, ומסתמה קיימת קצת מזה, ועל ידי זה להשם התקווה שהכל יתהפך לטובה. גם צריכים לכוון בשעת המשא ומתן שכל הטרחות וההיגיעות נחשבים טרחות של מצווה שהם עיקריים מאוד. והנה ברוך השם עסקו אצלי בתיקון הסוכה כל יום ו, ערב, שבת, קודש, אהבה וגם ביום מחר. ואחר כך אם ירצה השם נעסוק בזה. אחפש כסף והעדה בנחמן הודיע לך מזה. והשם הטוב יעשה ויפרנסנו בכבוד, ויהיה בעזרנו להיות כרצונו הטוב באמת ולגמור עסקי רבנו זיכרונו לברכה, לזכות את הרבים לנצח. דברי אביך טעוד קצת. ותדע שהשם יתברך היה בעזרנו להיות שמחים הרבה בסבודה שלישית, מה שלא עלה על דעתי כלל. כי אדרבה, היה לי אז כבדות ולב נשבר. והשם יתברך עזרני בנפלאותיו, להפוך הכל לשמחה גדולה עד שהגיע עד הרגלין. ברוך השם אשר עזרני עד כה. ויותר מזה אספר לך רבי נחמן עם ירצה השם. וצריכים לזכור כל זאת כל מה שעובר על כל אחד בפרט, מה שעובר בביתי בחסדו ונפלאותיו העצומים. כי לא דבר ריק הוא כל מה שנעשה עמנו בזה העולם העובר. אם אמנם, ההכרח להשכיח מדעתו יעבר, כדי שלא יבלבל אותו מתפילתו ועבודתו. כאשר אמר אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה שמצד זה השכחה מעלה גדולה, אף על פי כן, לכל עת וכל פעם צריכים לשים לב להזכיר את עצמו בכל פעם מה נעשה עמו בעולם. ונבון יבין לאשורו איך לנהוג עם כל מידה בעיתו ובזמנו, והשם יוליכני בדרך הישר והאמת תמיד, נתן מברסלב. קמ"ח ברוך השם מוצא שבת קודש, אור ליום א', שופטים, תקצ"ל, תפרד קטן. סימן טוב ומזל טוב לבני חביבי הרבני מורנו הרבי יצחק שיחיה תהילה לקהל. חלתה גם ילדה בתי חלתה גם ילדה, בתי חנה צר אם תחיה, היא בת, למזל טוב ביום ו', ערב שבת קודש העבר. ורבת, שבעה לנפשנו צער ומרירות גדול מחבלי לידה שלה, שהיו קשים מאוד, ונמשכו מתחילת ליל ו' עד אחר תפילת שחרית ביום ו' כמו בית שעות, דהיינו שעה עשירית על הזגר. וכבר ידעת, בני חביבי, כי טוב השם לכל, שלכל הדברים שבעולם טוב השם. דהיינו תפילה. בפרט כי תהילה לקל נמצא באוצרותינו זבולות יקרות, תפילות נוראות על מקשה ללד, המה היו בעזרנו. אחרי אשר כמעט תפס כוחה בבחינת וכוח עין ללדה. וצעקתנו יודע תעלומות הקשיבם, וידע בשלום למזל טוב בעזרת השם ידבח. במאה אקדם השם מיקף לאלוקי מרום על כל החסדים הנפלאים שעשה עמנו. לידה על כל דבר שבעולם תורות נוראות כאלה. וקצרה הירייה ואפס הפנאי לבאר ולהזכיר בכמה מקומות הוא זיכרונו לברכה מדבר מעניין נולדה. ובכל תורה ושיחה יכולים להיות איש כשר וערב וצדיק אמיתי וכולי. מה גדלו מעשי השם אשר עשה עמנו בדור הזה, מי פעל ועשה וכולי. והנה אחרי אשר עזרני השם שידע למזל טוב בחמלתו יתברך, התחילו לנגוס אותי אמהות לגמור צורכי שבת וצורכי הולדת שתחיה. ובידי אין לפרטה אפילו פרוטה אחת. ואני עייף ואגיע מחסרון השינה כל הלילה בצער ובכיליון עיניים כזה. ובפרט בערב שבת. ותוך כך בא רבי איציק בן רבי יהודה לכהן והביא לי מכתבו עם שני רובל כסף. ואתה מאליך תבין מה זכית בזה בזו השעה. ובוודאי הכל מאת השם שהזמין לי השליח בזמנו. אך תשוקתך הטובה זיכה אותך לזה כי בדרך שאדם רוצה ללך וכו'. והנה עתה סמוך לחצות לא שכרתי הגלה, אך מאהבתך לקחתי מועד לעצמי עתה להכין איגרת הזאת. כי בעת שיגיע השליח, בוודאי לא יהיה לי פנאי להודיעך כל זה, וכל זה להחיותך ולהשיבך בדברי אלה כאהבת נפשך. והנה בחסדו עזרנו שהיינו שמחים הרבה בעזרת השם יתבהח בשבת זה, וחסידים ואנשי מעשה היו מרקדים הרבה, וכבר נקרא שמה בישראל אסתר שני צא שתחיה. יהי רצון שיזכו לגדלה, לחופה ולמעשים טובים לאורך ימים ושנים טובות, ותהיה לנו, לכל ישראל, למזל טוב ולששון ולשמחה. ונזכה לקבל חודש אלול הנורא הזה, הבא עלינו לטובה בקדושה ובטהרה. כי כל דברי מכתבי הנ"ל מדברים מאלול שנרמז בפסוק הוד והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. שהוא צירוף אלול בראשי תיבות, כמו שכתוב בסימן כ"א. ושם מדבר מעניין יולדות ומעניין צעקתנו יודעי התעלומות. כמו שכתוב שם, עיין שם. ראה ואבן שבתורתו שבתור... הקדושה יכולים למצוא כל מבוקש, כי בשבת זו ברכו חודש אלול והיה חיבור נפלא לעניין הנ"ל. וכן ובכל יום ויום שכל מה שנעשה בכל יום ויום אצל כל אחד ואחד, הכל יכולים למצוא בתורתו הקדושה בדרכים נפלאים, כאשר כבר שמעת וראית והבנת אצלי כמה פעמים. וכל זה לפי מיעוט שכלנו. מכל שכן הנסתרות שבהם עד אין סוף ואין תכלית, אילו כל הימים דיו וכולי, אי אפשר לבאר חידושים מהנפלאות הנוראים שבכל תורה ותורה. ועל אודות תשוקתך העצומה באמת להתקרב אליו יתבח ולתורתו הקדושה, אם אמנם זה יקר מאוד, אך צריכים לזכור בהתורה על השמש בהם. שאור להבות הלב של, של איש ישראלי הוא עד אין סוף, עד, שאי אפשר לעבוד השם מריבוי ההתלהבות. וצריכים לצמצם ההתלהבות הזאת וכולי אין שם. ואם אמנם נדמה לך שהתורה הזאת נאמרה לגדולים ממך, באמת גם אתה צריך להיזהר בזה. כי אפילו במדרגה הנמוכה צריכים לצמצם ההתלהבות שלא יבואו יותר מדי, כדי שלא יבלבלו חס ושלום, ולא אוכל לעשות כלל מריבוי התשוקה והגעגועים. ויש בזה הרבה לדבר ואי אפשר על פני הכתב, וגם כי אפס הפנאי. והשם יתברך יעורר לבבכם באמת, שתזכו להרגיש אמיתת נעימת תורתו הקדושה, ויללך בהם באמת בכל עת, כל אחד בכל מקום שהוא. ולקיים באמת עם משק שמיים שם אתה והציע שאול יינקה, שזהו סוד כוונת אלול. ויללך בזה באמת ובתמימות, לקיים וידעת היום וכולי, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. דברי אביך הטרוד מאוד, אתה חפץ בטובתכם הנצחית ומאתיר בעדכם נתן הנ"ל. קמ"ט ברוך השם יום א' תבוא תקצד לפרת קטן. שלום לבני חביבי הרבני מורנו הרב יצחק נאור יאיר. מכתבך קיבלתי בזאת השעה, והחיית את נפשי בעותי כתיבת ידך. החצה לי מאוד על אשר עדיין לא ממיטתך. השם יסעדך ויקימך מהרה וישיבך לתנך בשלמות חישקל מהרה. ונא, בני חביבי למען השם, אסר דאגה ומרה שחורה מלבך, ואל תירא ואל תפחד כלל, כי המררה שחורה והפחד מזיקים חס ושלום להגוף הרבה ולנפש בוודאי. חזק ואמץ לבך וקבל השם, אשר עד הנה אזרחה, אל ייטוש ואל יעזוב אותך, וירפאך ויחלימך עד מהרה. ותזכה להיות עמנו על ראש השנה הקדוש הבא עלינו לטובה. ואשר רצונך חזק, שאהיה אצלך עוד הפעם, קשה עלי הטלטול מאוד מאוד. אך אף על פי כן, למען אהבתך, אראה להיות בשבוע זאת עם רצי השם אצלך לחיים טובים ולשלום. אך בני חביבי, אל תרבה בגעגועים הרבה, כי אי אפשר שיהיה אצלך בכל יום, כי רבו את ובעסקי שמיים, כידוע לך. וכפיי פרוסות אל השם יומם ולילה, יחוס וירחם עלינו וישיבך לאיתנך מהרה, ותזכה לעסוק בתורה ועבודה כל ימי חייך לאורך ימים ושנים טובות. דברי אביך מעתיר בעדך נתן מברסלב. ק"ן ברוך השם יום ד' תבוא לאומן בשמחה תקצד לפרט קטן. אהובי בני חביבי, צר לי מאוד מה שעדיין לא שבתא לאיתנך. וביותר צערי גדול על עוצם געגועיך אחריי לבוא אליך. ובאמת הוא דבר שאי אפשר עתה. כי חישבתי דרכי בזה הרבה, ואני רואה שאין זה רצון השם יתברך, שאסרה עתה לבטל עצמי מתורה ותפילה מלבד שערי טעמים שבלבי. ואף על פי כן אם הייתה עגלה הולכת וחוזרת לפה, הייתי מוכרח לבטל עצמי על יום אחד לנסוע. אבל מאחר שאין העגלה רק לשם, ויהיה מוכרח לזכור הגלה לחזור, ודעתי לחזור מיד, ויכול להיות שיהיה לך צער מנסיעתי מאיתך יותר מהנחת, על כן אמרתי שב ואל תישא עדיף. וטוב כי יהיה לך מעיר <coughs> לעזור בתפילה ותחנונים כפי כוחי שהשם יטבח ירחם עליך ועלי ואשיבך לאתנך מהרה. ומציון נסעדק ותזכה לנשוא מהרה לציון הקדוש לאומן על ראש השנה הבאה עלינו לטובה, נגיע לה בישועתו. ובשבוע הבא עלינו לטובה, יכול להיות שאהיה אצלך אם ירצה השם. וקיוויתי להשם שבתוך כך תשוב לאתנך ונודה לשמוע את ברך על ישועתך חיש קל מהרה. דברי אביך מצפה לשמוע כל טוב מאיתך, ואני מבקש ומזהיר אותך שתסיר הגעגועים מלבך, ובפרט המראה שחורה והדאגות והפחדים תסירה מלבך, כי הם מפסידים לגוף מאוד חס ושלום כידוע. והבחירה החופשית אפילו אצל החולה. חזק ויתחזק בכל מה שתוכל כי השם ממך. וזכות הצדיק גאון עוזנו יגן עליך בכל יום ובכל עת. ובזה יש ויש לנו לשמוח תמיד בעזרת השם ידבר בכל אשר עובר עלינו. כי הכל לטובה ולהשם הישועה שיתן הרחמים בידינו וכולי נתן מברסלב. קנ"א <קופנון> ברוך השם, יום ב' ניצבים תקופצה ד' לפרט קטן. אהובי בני חביבי, מה אמר לך, בני, מגודל צערי ומכאובה לצערך וחולשתך. ותשוקתי וגעגועי לבוא אליך בלי שיעור. כי יותר ממה שהעגל רוצה לנעוק וכולי. אך מה אעשה, כי רבו המנויות, כי לא יכולתי לבטל עצמי עד הנה בשום אופן. ועתה אני מתרשל בכוונה לבלי לנשוא מיד. כי אני רוצה לבוא אליך בעוד יום או יומיים כדי שיהיה סמוך לשבת קודש יותר. כי קיוויתי להשם שאז אוכל לחזקך ולאמציך בחסדו הגדול יתברך, שתישא עמנו לאומן על ראש השנה הבאה עלינו לטובה. ואם ירצה השם ביום די אבוא אליך בעזרת השם יתבח. ולהשם הישועה שבתוך כך תתחזק באופן שאוכל לחזקיך בדברים ולשמחיך בישועתו יתברך, עד שתוכל לנסוע עם רצה השם אחר שבת קודש לאומן. והנה היום בבוקר, קודם אור היום, הגדיל צערך בלבי מאוד, עד אשר בכיתי בדמעות על צערך, והתפללתי להשם נטבח ושברון לב. בעל הרחמים ישמע ענקתנו וישיעך מהרה, שתוכל להיות באומן על ראש השנה הבאה עלינו לטובה. והיה בדעתי לשלוח היום שליח מיוחד, אחד מאנשינו, לחזקך ולבקריך. ואחר כך, בעת התפילה, בא לביתי ידידנו, כבוד רבי נחמן ורו יאיר, נכד אדוננו מורנו ורבנו, זכרונו לברכה. מוסר כתב זה. ונמלכתי מלשלוח איש מיוחד, אך ביקשתי ממך בני חביבי ידידי מחמד עיני. הסר מלבך דאגות והגעגועים, ובטח בה השם שיתהפך הכל לטובתך. והנה בסמוך קיבלתי מכתבך מרב לייבלה, והחיית נפשי, והחייתי נפשי מאוד ברעותי כתיבת ידך אשר לזה קלטה נפשי. אך צער מאוד מגודל צערך וחולשתך. ובפרט מעוצם געגועיך אחריי. ובאמת הייתי מדלג על ההרים לבוא אליך מיד, אך השבתי דרכי והוא מהנמנש את מהמה כל השבוע אצלכם. על כן ההכרח להמתין עד יום ד' אם יצא השם בו אבוא אליך בעזרת השם מטבח וכנ"ל. נא, בני ידידי, זכור אל תשכח שכבר דיברנו הרבה מעניין אדם לעמל יולד. ושבהכרח שיעבור על האדם הרפתקאות, הרבה שאי אפשר לאדם לידה מהם תחילה. והכל צריכין לקבל באהבה, ולידע שכל מאורעותיו כולם לטובתו. ועל ידי זה בנקד יותר להתפלל להשם יתברך שהסיר המחלה והאיסורים מאיתנו. כי אף על פי שהם לטובה, אבל אין בידינו כוח ושכל לקבל לטובה הזאת. על כן אנו מבקשים, כל שקה יתן לכם רחמים. שיהיו הרחמים בידינו כידוע לך. בני חביבי, להשם הישועה שיעשו המחלה מקרבך לגמרי, ותשוב לאיתנך מהרה, ובו תבוא ברינה לאומן בעזרת השם נדבך, לראש השנה הבאה עלינו לטובה. ויתר מזה אין פנאי להעריך בשלום וחיים ובריאות הגוף וכל טוב כנפשך, ונפש אביך המאטיר בעדך נתן וברסלב. לכל אנשי שלומנו שלום וישעריו. קנ"ב. <קופנון בית> ברוך השם יום בית לסליחות תקצת לפרט קטן. אהובי בני חביבי, אני עומד עתה בחד קרעה על העגלה לנסוע לאומן. ונזכרתי באהבתך וניקבתי יצ... <coughs> עצמי לכתוב לך שורתיים אלו. וביום אתמול כתבתי לך על ידי רבי משה בערב, הוא הגיע לידך, ואחר כך קיבלתי מכתבך ולא נזכר שם שקיבלת מכתבי. ומה מאוד גדול לצערי וכאבי על חולייך בפרט על עניין הקדח התחמנה לצלן. בעל הרחמים יאורה רחמיו העצומים עליך ועלינו, ויסיר ממך כל מחלה מהרה ותשוב לאתנך בשלמות מהרה, אמן כן יהי רצון. בנכון ליבך בטוח <coughs> יהיה שבוודאי אין אתה יוצא ממחשבתי. וגם אבקש כל יקירי אנשי שלומנו להתפלל עליך, ותשלח על פדיון לידידינו כבוד רבי יהודל. אפילו איזה סך מועט תוכל לשלוח. והשם נדבך ישמע תפילותינו ביחמים, ותזכה לכתיבה וחתימה טובה, לחיים טובים ארוכים ולשלום. דברי אביך המעתיר בעדך נתן מברסלם. מכתבים דשנת ה' אלפים תקצ"ה קנ"ג ברוך השם יום ו' ערב שבת קודש עשרת ימי תשובה תקצה נפרד קטן אתמול באתי להיתר ומצאתי מכתביך, והחיית את נפשי מאוד בזה. אך צערי גדול מאוד, על שעדיין לא שלת לבריאותך. אך קבוא קיוויתי להשם שבקרוב תבשע, כי לא לנצח יריב וכולי. כי הוא יכאיב ויחבוש. למען השם חזק ואמץ וחזק עצמך, להרחיק המראה שחורה בכל מה שתוכל. ובעל הרחמים יחוס עליך ושמח נפשך בישועתו. ותשוב לאתנך מהרה ויתהפך הכל לטובה. ויגמור החתימה לחיים טובים ארוכים ולשלום. וכעת תריד נטובה וזמן תפילה יגיע. מוסר כתב זה נחוץ מאוד, נא מאוד, אכתוב לי גם ביום א' נמרצה השם. ואחר כך, כי עיניי צופיות כל היום לשמוע טוב מאיתך. והשם יטבח ירחם עלינו וישמיענו ששון בשמחה מאיתך מהרה. דברי אביך מעתיר בעדך נתן מברסלב. ודע שנתתי שני זהבים לידידנו הרב וכו' למרנו הרב רבי יודן נרו יאיר על פדיון בשבילך. קנ"ד ברוך השם, ערב יום כיפור תקצה לפרט קטן. בני חביבי וידידי, הנני כותב בדמע בזוכרי גודל צערך, שלא זכינו שתהיה אצלנו בראש השנה העבר. אך נכון ליבך לב, בטוח יהיה שגם זה לטובה. כי דרכי השם נפלאות מאוד מאוד. ומאוד עמקו מחשבותיו ידבח. והנה עתה הזמין השם לביתי מוסר כתב זה, ידידי רב אייזיק נורו יאיר, וגם זה מעת השם הייתה נפלעת, כאשר אספר לך. נא, בני חביבי, שתכתוב לי תכף אחר יום הכיפורים מבריאותך הטוב. ובעל הרחמים יסלח עוונותיך, ויקים אותך מחולייך, ותשוב לאתנך בשלמות. ורבותינו זיכרונם לברכה אמרו, אין אדם עומד מחוליו עד שמוכלים לו כל עוונותיו. מכל שכן כשעבר לך גם ראש השנה ביום הכיפורים, ובוודאי כבר נסלחו עוונותיך. ומעתה תשוב ללכת בדרכי השם ולהתחזק בעבודתו ובתורתו, בכל מה שתוכל, ותגיל ותסיס בישועתו. ויטיב לכם החתימה לחיים טובים ארוכים ולשלום. דברי אביך מה עתיר בעדך נתן מברסלב קנ"ה. תעלות נקי ליותה היא תהילה לקל בישועת השם יתבהח אשר עד כה אזרחה, כאשר כתבת במכתבך זה שלוש פעמים. כן יהיה השם ממך להשיבך לאתנך בשלמות, בגשמיות ורוחניות, ותתחיל מחדש להתחזק בדרכי השם ולהתקרב אליו יתבהח על ידי תורה ותפילה ומעשים טובים לאורך ימים ושנים טובים אמן כן יהיה דברי אביך השמח בישועתך ומצפה לשמוע כל טוב מאיתך תמיד, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לידידי רבי שמשון. קנ"ו, אור ליום ה' בראשית תקצה לפרט קטן. בני חביבי, מכתבך קיבלתי עתה באישון לילה. והיה לי לנחת גדול, אך אין לי פנאי עתה לשבחה באריכות. כי בא אלי השליח באמצע כתיבתי דברי תורה, המוכרחים מאוד לכותבה מיד, ויגיע גם לך טובה בעזרת השם יתבח בימים הבאים לשלום, כשתזכה לראותם בחסדו יתבח. והנה כבר שמעת מהייסורים והביזיונות שהיו לנו בימים שעברו, ואף על פי כן חסדו גבר עלינו, ובישועתו הנפלאה יתברך, הייתי בשמחה בימים אלו יותר משאר שנים. גם ביום איסור חג סיבב השם יתבח בנפלאותיו. שרבי שמואל צורף עשה סיום התורה, וכיבד אותי להכניס את ספר תורה לבית הכנסת. והיינו בשמחת תהילה לכל, ואיסו חגליי תרב אצל הבית כנסת מבחוץ, ובפנים בתוך הבית כנסת. ורקדנו הרבה בשמחה. וגם זה מעט השם הייתה. כי כל השמחות שלנו הם ישועות השם ונפלאותיו העצומים. כי חדבת השם עם ארוזנו. ואתה בני, מה מאוד החיית את נפשי במה שכתבת שנתעוררת לקום בחצות בחמת הבזיונות שלנו. כך הוא עמידה, וכך יפה לנו לשבר ליבנו על ידי זה. אך ביותר צריכים להתגבר, להתחזק בשמחה ברוב היום ככולו, על גודל חסדו ידבח, אשר זכינו להינצל מלהיות בכלל המתנגדים על נקודות האמת כזה. לולי השם עזרת לנו כמעט חס לשלום היינו גם כן עמהם. ברוך השם אשר הבדילנו מהם, והאיר לנו האמת לאמיתו, כן יהיה השם עמנו, שנזכה לקיים דבריו הקדושים וללך בדרכיו הנוראים. ועצותיו הקדושות שהן עצות השם אשר לעולם יעמודו. דברי אביך מעתיר בעדך ומצפה לראותך בשמחה, נתן מברסלב.